Radio Energy. Podcast-arkisto-osoitteessa. www.nrj.fi. Heat music only. Laura? No tässä on Inka salla riistahoitopiiristä. Terve. Hei. Onko Laura Pelkonen puhelimessa? Hyvä juttu. Meillä on nimittäin täällä riistahoitopiirissä pieni hätätilanne, tilanne, eli tuota, miestästysseuran miehet on löytänyt hirveän vasan, joka on aika huonossa kunnossa, ettei ilmeisesti ole eksinyt joko emästään tai sitten on huonosti käynyt, jo hän on nyt aivan yksinään ja, ja tarvis hoitopaikkaa tällä hetkellä. Joo. Niin onko teillä mikään tilanne karsinoiden suhteen tällä hetkellä? No joo, siis kyllä mä nyt luulisin, että se järjestyy. Että... Että meillä on tuota kaksi tallia siinä, se ylätalli ollaan yritetty pitää, pitää tyhjänä, mutta et sinne sen periaatteessa Joo. pärjääkö se niin kuin ihan yksinään no se, no se on parempi, että jos siinä on hevosia ympärillä, koska tämä on aika pieni, että se kokee saa, vaan se luultavasti turvaa niistä. Joo. Joo. No, se, tota, jotenkin. Miten sitten se niin kuin hoito tuolle yleensä? No sehän on, että tämä hirvihan syö vähän erilaista ruokaa, että jäkällä on toinen aterian muoto, että sitä Joo, miten sitten... Niinku käytännössä sitten, jos se tuohon tulisi, niin miten se hoidettaisiin? Että sehän joutuisi sitten itse käydä hakemassa, että mistä hän ei valmiisti jäkällä saa, että miltä sitä kuulostaa, että onko teillä resursseja siihen? No ei, ei kyllä, ikävä kyllä, niin siihen, siihen ei ole, että, että se majoitus kyllä tota, järjestyy. Mä luulen, että järjestyy. Just. Mutta tota, sitten siinä, ja varmaan kyllä niin kun hoidetaan ja ruokitaankin. Mutta kun me ollaan kaikki siinä, mäkin olen niin ihan täyspäiväisesti töissä siinä. Joo. Että tota, ei ole niin silleen, silleen aikaa, että lähtisi tuonne metsään jotain jäkälää repimään. Niin siinä ja mielessähän tuota, tämä varsa on helpompi, että ei ole mitään kengitysongelmia kuitenkaan. Että... Niin siis kuinka pitkään se kuin... Niin kun... No me on nyt alustavasti kaavoiteltu. eli ihan sitä tiedä, että miten hyvin tämä sitten tästä tokenee, mutta että keväseen asti mahdollisesti. Joo. Miten se sitten? Sehän ei voi niin koko aikaa karsinassa olla. Voisiko sitä taluttaa ja ulkoiluttaa sitten? Jaa, kuin ihan noista hirvistä. Sille ei kokemu. Niin. Tämähän olisi aika mielenkiintoinen tilanne kokeilla, että miten hyvin tuo vasa sitten tottuu ihmisiin ja olisiko siinä sitten yksi mahdollisuus teidänkin tallille tulevana ratsuna. Minä se on parempi tota hirvipaistina uunissa kuin ratsastuskoulussa. Niin, sitä me mietittiin kanssa, niin kun tuon paistin mainihit, että tuota, hyvä puolihan tässä on. Että jos sattuu pikuolemaan, niin paistihan tässä teille sitten palkkana tulee. Joo, just niin varmaan. Mistä sä soidat? Olen nyt lähtenyt vähän seikkailumielellä, mutta <tos> niin, että jos niinku ihan kilpatentille vaikka. Saat Laura, hei, mukana, tenkä se aamu, saa on pilapuhelussa. Tosi hieno. <tos> jos se hirvi on, niin kyllä mä sen otan oikeasti mieluummin paistina. Pilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi.